Faptele Apostolilor, capitolul 10 și versetul 21 Petru Deci s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Petru Deci s-a coborât Gânduri duhovnicești Ca să fii altora de folos, trebuie să te miști din locul unde te afli, să părăsești lucrul tău, gândurile și planurile tale, pentru că nu poți să te ocupi și de tine și de alții în același timp. Petru s-a coborât la oamenii care îl căutau. Când te ocupi de alții, este o părăsire a euului tău, deci o coborâre, umilință. Așa ne vrea Domnul Isus să umblăm smeriți înaintea lui și înaintea oamenilor, căci numai în felul acesta putem să-i slujim cu adevărat. Încă un gând duhovnicesc. Petru, deci, s-a coborât. Numai când te cobori, te smerești, poți să zici cu adevărat eu sunt. Cei smeriți, lepădați de sine, sunt cu adevărat oameni din casa lui Dumnezeu, au o existență duhovnicească reală. Întrucât Petru era contopit cu Domnul Isus, era una cu el, a putut să spună deschis fraza pe care numai el, Domnul, a spus-o și poate să o spună. Eu sunt acela pe care îl căutați. Să mărturisim deschis adevărul, dar asta cere mai întâi să fii una cu adevărul. Eu sunt acela pe care îl căutați. Numai când porți în tine valori, ești căutat de alții. Dacă porți pe Hristos în viața ta, trebuie să fii căutat. Dacă nu ești căutat, nu ai în tine valoarea valorilor pe Hristos. Ce pricină vă aduce? Sunt numai două izvoare de unde vin toate pricinile din lume. Izvorul de sus, cerul, și izvorul de jos, pământul. Să cercetăm cu deamănuntul orice pricină și să nu împlinim decât ceea ce vine de sus. Mai bine să cântărim totul de zece ori, decât să luăm o hotărâre de care nu suntem siguri că o să aducă rod pentru Dumnezeu. Să ne întrebăm mereu ce pricină ne duce dintr-un loc în altul. Dacă nu e o pricină cerească din care câștigă cerul, să nu ne ducem. Duhul Sfânt, sub a cărui călăuzire stăm, ne va da lumină în toate privințele. Însă cu grija să nu ieșim de sub călăuzirea lui. Tu ne-ai zi, ai tăi sântă, prin fiul tău, prin jertai mare, prin el la tine. Nostru cel îl vii. Primul, noi suntem deplin. Ai te acum, și în veciam. Ai te acum și în veci a Versetul 22. Ei au răspuns. Corneliu, om îndrept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Faptul că sutașul Corneliu era vorbit de bine de tot neamul iudeilor arată religiozitatea sa într-un mod pozitiv care se impune cu toată autoritatea față de un popor religios cum era poporul iudeu. El, prin viața pe care o trăia, era mai mult religios decât militar. Cu toate calitățile sale, Corneliu nu era mântuit. Oare la ce-ți folosesc toate calitățile dacă nu l ai pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău personal? Corneliu tocmai de asta avea nevoie și Dumnezeu i-a trimis pe cineva dintre cei mântuiți ca să-i spună despre mântuitorul. Corneliu, deși era ofițer în armata romană, nu s-a rușinat să mărturisească credința lui în Dumnezeul lui Israel, căci era cunoscut de toți ca un om temător de Dumnezeu. Lucrul acesta a plăcut lui Dumnezeu și a deschis calea harului său ca să afle mântuirea prin credința în Domnul Isus Hristos. Când omul nu cunoaște adevărul, dar vrea sincer să-l cunoască și să-l urmeze, Dumnezeu îi se descoperă. Inimile sincere totdeauna vor vedea pe Dumnezeu. Corneliu era drept și temător de Dumnezeu în înțelesul că dorea sincer să cunoască pe Dumnezeu și să îl slujească. Dreptatea lui înaintea lui Dumnezeu era dreptatea pe care a primit-o după ce a crezut în Domnul Isus Hristos. Încă un gând, cine zice că este drept trebuie să fie și temător de Dumnezeu și cine zice că este temător de Dumnezeu trebuie să fie și drept. Dacă aceste două nu sunt unite, niciuna nu e adevărată. A fost înștiințat de Dumnezeu. Oamenii temători de Dumnezeu primesc înștiințări din partea lui Dumnezeu, mai ales în legătură cu adevărul sfânt pe care trebuie să-l cunoască bine, să-l trăiască și apoi să-l mărturisească. Nu-i lasă Dumnezeu pe aisei în încurcătură când este vorba de calea adevărului, ci prin mijloacele sale le trimite o limpezire. A fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt. Dumnezeu înștiințează pe oamenii sinceri în căutarea adevărului. El are multe căi prin care poate înștiința. Îngerii sunt o cale, vorbirea directă altă cale, solii dintre oameni altă cale, etc. Să cercetăm înștiințările fără să ne îndoim și Dumnezeu ne va da călăuzirea Duhului Său ca să deosebim pe cele care nu vin de la El. Înger sfânt Sunt și îngerii răi, nesfinți. Sfânt este numai cel care ascultă de Dumnezeu în orice loc, în orice timp și în orice îi se poruncește. A fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui. Atât trimișii lui Corneliu cât și Petru n-au pus la îndoială faptul că Corneliu a fost înștiințat de Dumnezeu. Pe vremea aceea se credea mai ușor în înștiințările lui Dumnezeu decât astăzi. Duhul îndoieli a prins rădăcini chiar și în cei care sunt credincioși cunoscuți. Oare n-ar fi vremea să ne cercetăm dacă suntem în credință sau nu? Cine are Duhul Sfânt, pricepe îndată ce este de la Duhul Sfânt. El deosebește duhurile și nu amestecă minciuna cu adevărul. Să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Să fim plini de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu ca să avem ce să spunem atunci când Dumnezeu trimite pe cineva la noi? Încă un gând. De felul cum prezinți pe oameni în fața altora atârnă biruința adevărului sau a minciunii, atât în viața ta cât și în viața celor cu care vorbești. Să ai cuvinte frumoase pentru semenii tăi e o dovadă că și tu ai un suflet frumos. Oamenii care vorbeau cu Petru aveau cele mai frumoase și mai înalte cuvinte pentru sutașul Corneliu. Să trăim în așa fel ca toți cei care stau în preajma noastră să aibă gânduri și cuvinte frumoase pentru noi spre slava lui Dumnezeu. Dacă ne-ar chema cineva de urgență să mergem în casa lui și să-i spunem niște cuvinte, ce i-am spune noi? Ca să spui cuiva cuvintele cele mai folositoare pentru viața Lui, trebuie să fii tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt și plin de cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Petru 4 cu Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele Lui Dumnezeu. Sau Colosen 3 cu 16 Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Atunci vom ști care e voia Lui în toate. Acum din nou, prin fiul tău trimis de tine, Să-ți fim copii, să fim eco O lor divine, o tatăl nostru cel divin, Privite noi suntem de pri. Ai te acum și în veci, amîn. Ai te acum și în veci, amîn. Versetul 23. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit Înainte de a lua o hotărâre față de cele spuse de oamenii care îți cer ceva, cheamă în casa ta și vezi nevoile lor urgente. Nu căuta să te scapi repede de oamenii care vin la ușa ta, ci cheamă-i înăuntru, dă-le de mâncare dacă sunt de departe și ascultă-le nevoile care i-au mânat până la tine. A fi primitor de oaspeți e un semn văzut al nașterii din nou, al faptului că Hristos este sfințit în inima ta ca domn. Să ne facem timp ca să stăm de vorbă cu oamenii, mai ales cu oamenii care se interesează de adevărul mântuirii. E o datorie a noastră de urmași ai Domnului Isus. Dacă oamenii care vin la tine sunt iscoade, Dumnezeu te va lumina și te va învăța în clipa aceea ce să faci. Oricum ar fi, tu mărturisește-le pe mântuitorul tău. Să fim gata să găzduim pe toți trimișii lui Dumnezeu și în casă și în inimă. Să nu lăsăm pe nimeni să stea afară. Unde suntem noi, acolo să-i chemăm și pe cei cu care vorbim. Iar noi trebuie să fim totdeauna în Hristos. În El suntem înăuntru, altfel suntem afară. Petru i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. Să chem pe oameni înăuntru inimii tale și să-i găzduiești, odihnindu-i pe patul dragostei. Iată cea din treaptă a lucrării pentru mântuirea lor. Tu ne-ai chemat tu ne-ai ales Prin fiul tău jertfit pe cruce Să ai prin noi ghid, Nimic În coșul ce ți-l vom aduce o, tatăl nostru cel divin prin noi suntem de tri acum și-n veci, amin aică acum și-n veci, amin Versetul 24 A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei L-au însoțit câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la cezarea Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Întâi le-a dat hrană și o la oaspeți și apoi a doua zi Petru s-a sculat și a plecat cu ei. De la Iope la cezarea era un drum de două zile. În această călătorie Petru era însoțit de șase frați din Iope. Aceștia au fost martorii lucrării Duhului Sfânt la prima întoarcere a neamurilor la Hristos. Ei vor întări mărturia lui Petru în fața iudeilor creștini și a apostolilor la Ierusalim. Minunat lucrează Dumnezeu. Gânduri duhovnicești Călătoria este mai plăcută și mai ușoară când ești însoțit de frați, chiar dacă drumul trece câteodată prin valea întunecoasă a plângerii. Cu trimișii lui Dumnezeu să pleci oriunde te cheamă ei, căci acolo e nevoie de tine. Nu amâna! Dumnezeu nu face lucrări și nu spune vorbe numai ca să se afle în treabă, ci tot ce face și spune el este de neapărată trebuință. Ascultă deci și vei fi binecuvântat. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. Șederea lui Petru la Iope n-a fost fără rod. El nu s-a dus la întâmplare acolo, ci făcea lucrarea Evangheliei Domnului Isus în sufletele oamenilor, așa încât în Iope se înființase o adunare creștină. Să nu mergem nicăieri fără gândul mărturisirii Evangheliei Domnului Isus. La un însoțit și câțiva frați din Niope. Aceasta e la lui Dumnezeu. Nu își lasă slujitorii singuri, ci le dă însoțitori când îi trimite în lucrare. Sfântul Apostol Pavel era mereu însoțit, fie în temniță, fie în călătorii, fie în fața judecătorilor. Ce bine este când te însoțesc frații, ai mai multă putere și mai mult spor în lucrarea lui Dumnezeu, singur ești expus la multe primejdii. Nu este bine ca omul să fie singur, spune Biblia. În cealaltă zi au ajuns. Starea de zi înseamnă lumină. Numai în lumină sunt adevăratele ajungeri. Viața în Hristos înseamnă suire necurmată pe treptele luminii până va ajunge la ținta pusă de el. În cealaltă zi au ajuns la cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. În dorința lui fierbinte de a ajunge la adevăr, Corneliu a socotit zilele și orele de când a trimis oamenii săi la Iope și drumul înapoi, de aceea a adunat toată casa lui și pe prietenii săi ca împreună să aștepte să sosească trimisul lui Dumnezeu și apoi să primească solia mântuirii cu toată credința. Pentru Corneliu nimic în viață nu era important ca acest lucru. Corneliu îl aștepta cu rudele și prietenii. Când știi că Domnul s-a și lui vin la tine, cheamă-ți rudele și prietenii și stați toți în așteptare, așteptarea nu va fi zadarnică. Frumos lucru din partea lui Corneliu, el n-a vrut să se bucure singur de darul lui Dumnezeu, ci a vrut ca și rudele și prietenii lui să guste această bucurie. Cea din tâi datoria noastră este chemarea rudelor și prietenilor la bucuria întâlnirii cu Domnul Isus. Cel mai mare bine pe care îl poți face cuiva este îndreptarea lui pe calea vieții veșnice. Să nu aștepți singur pe Domnul Isus, ci cheamă pe toți apropiații tăi. Nu le vrei și lor binele veșnic? Cum îl vor afla dacă nu li-l faci cunoscut? Tu ne-ai gătit un viitor, prin fiul tău, prin ai Îți de și atunci îl vor Iubirea care slavă Versetul 25 Când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte S-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat Așa cum s-a amintit, Corneliu a socotit durata călătoriei lui Petru de la Iope la cezarea și l-a aștepta cu casa plină de rude și de prieteni. Aceasta este o dovadă limpede a încrederii lui de pline în promisiunile lui Dumnezeu și a faptului că nu s-a îndoit de glasul pe care l-a auzit în vedenie, de aceea era sigur că Petru va veni. Încrederea noastră în Dumnezeu, în cuvântul lui, îl cinstește, iar el așteaptă acest lucru de la noi. Să ieșim în întâmpinarea sfinților când ei vin în casa noastră, dar să nu ne închinăm lor. A te închina omului, oricât de sfânt ar fi, înseamnă idolatrie și bat jocură față de Dumnezeu. Imboldul sufletului spre închinare este frumos și necesar, însă trebuie să fim atenți ca să nu ne închinăm cui nu trebuie. Aceasta poate fi un păcat dacă o facem după ce ni s-a atras atenția. Numai Dumnezeu Tatăl și Domnului Iisus trebuie să ne închinăm, altfel păcătuim, să ne ferim bine. O Tatăl nostru cel divin, prin noi suntem deplini. plin, hai tăi acum și în veci, amin. Hai tăi acum și în veci, am. Versetul 26 Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Când omul aduce o închinare falsă, care izvorăște dintr-o credință falsă, înseamnă cădere. Adevăratul urmaș al lui Hristos trebuie să-l ridice cu duhul blândeții, ca să-i facă bine, nu rău. Cel care s-a lepădat de sine, contopindu-se cu Hristos, simte o adevărată plăcere când este lăudat Mântuitorul său și simte durere când îi se atribuie lui vreun merit. Petru s-a împotrivit cu hotărâre lui Corneliu când a văzut că prin fapta lui, prin închinare, umbrește slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Frații mei, să avem curajul să mărturisim despre noi ceea ce suntem și să nu îngăduim semenilor noștri care, fie din neștiință, fie din duh de măgulire sau lingușire, ne-ar aduce o cinste în afara cinstei care se cuvine unui om. După cum prinzătorul de păsări prinde și alte păsări cu ajutorul uneia de același soi cu ele, tot așa și Dumnezeu ne aduce la el prin oameni de aceeași fire cu noi. El ne atrage la El prin oamenii, nu prin îngeri, lucru care ne-ar speria. Binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că El cheamă pe oamenii și întrebuințează astăzi față de noi felul cel mai prietenos și mai nimerit de a lucra. Din aceasta trebuie să învățăm înțelepciunea și să primim îndrumare. Dacă voim să câștigăm pe semenii noștri pentru Domnul Isus, trebuie să arătăm că suntem de aceeași fire cu ei. Dacă prin mândrie și răceală arătăm ca și cum am fi de alt soi de oameni, atunci vom fi niște păsări nepotrivite pentru prinderea altor păsări. Păsarea este atrasă de una la fel cu ea, fiindcă este din oasele ei și carne din carnea ei, iar noi trebuie să câștigăm suflete pentru Isus, arătându-le că suntem de aceeași fire ca și ei și că iubim foarte mult. A iubi pe oameni pentru Isus? iată arta de a câștiga suflete. Meditațiile pe care le-ați ascultat au fost scrise de Nicolae Moldovianu. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. în versetele asupra cărora astăzi am meditat. Petru Deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns,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 Ai tăi suntem Prin fiul tău, prin jertfai mare Prin el la tine noi avem Iubire, milă și iertare O Tatăl nostru cel divin prin fiul noi suntem de plin. acum și n vecea mii, Ai tăi acum și n vecea mii. Tu ne-ai născut acum din nou, Prin fiul tău trimis de tine. Să-ți fim copii, să fim ecoli Ori rândurilor divine. O Tatăl nostru cel divin, Prin fiul noi suntem de plini, Ai tăiat cu și-n veci amin. Ai trăit acum și n veci camii, Tu ne-ai chemat, Tu ne-ai ales Prin fiul tău jertvit pe cruce, Să ai prin noi Coşul, ce ți-l vom aduce? O tatăl nostru cel divin, Prin fiul noi suntem de plic. Ai acum și în veci a mii. Ai acum și în veci a mine. Tu ai gătit un viitor Prin fiul tău, prin jertfai sfântă Îți dăm și-atunci în cor Iubirea care slavă-ți o Tatăl nostru cel divin, Prin fiul noi suntem de plin, acum și nu veci, amin. Hai acum și nu veci, amin.